Bona tarda, benvinguts a un nou divendres, una nova edició del programa Per Fi Lliures, per fi, sí, ha arribat el divendres a la tarda. Avui al nostre programa les entrevistes setmanals al local del nostre patrocinador, el restaurant Bar Musical agora tindrem com a convidats en Pau Muñoz i en Joan Ferrer, membres de l'Associació Cultura Democràtica. L'Ester Marcos Jordà, de Llibres Low Cost de Figueres, ens oferirà un suggeriment literari per passar el nostre temps lliure o fins i tot bona part del cap de setmana. I finalment, en Saïd company d'esports del programa Pilota Palibota, d'aquesta mateixa casa, ens explicarà alguns dels detalls del que ens espera esportivament parlant el cap de setmana. Sobretot els blaugranes. Tot això ja ho sabeu a Ràdio Vilafant, la ràdio de l'Alt Empordà. I com sempre us diem, ens podeu escoltar a través de la FM 107.3 o a través de la nostra pàgina web, radiobilafant.net barra en directe. Per començar musicalment parlant el programa del dia d'avui, la música d'un grup de casa, de Figueres, que fan rumba de l'Empordà i del Rosselló. Així és com ells anomenen la seva música. Es tracta dels de l'Ai, que avui, atenció, eh, participaran a la festa patrocinada per SWEPS i els bars de la plaça de les Patates. Sí, tots junts. Els de l'Ai, eh, que oferirem doncs un concert en dues parts, entre les 8 i les 9 del vespre i entre les 10 i les 11 de la nit. Amb els de l'Ai, la benvinguda musical, amb les senyoretes. El que deien, benvingudes, benvinguts al Perfil lliures. Mm -hmm. Quan les senyoretes, les senyoretes, després de veure tres copes, ui, ui, ui, ui, ui. atrevits són els xavals, els, xavals, els xavals, esperant aviam què passa. Aneu amb compte, rialleres, rialleres. no perdeu el món de vista, no, no, no, no, no, perquè la nit pot fer mal, pot fer mal, pot fer mal. Si és que tu precisa. Cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha. Xum-chururum. I aquest barri no és per tu. No, no, no. Cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. aquest barri no és per tu. Si pel carrer tu vas cridant massa. Crides massa. Tothom ja sap per on passes. No, no, no. no. Com ja sap el que dius, el que, dius, el que dius. ja sap el que penses. I si et convidu hi ha una cosa. Una cosa. Ni dels teus don tens recordes. No, no, no, no, no. Si tu vols anar, vols anar, vols anar. caminar la cha cha. Aquest barri no és per tu, no, no, no. Cha, cha, cha, cha. Cha, cha, cha, cha. Ch Aquest barri no és per tu. I riuen i riuen, canten i canten, ballen i ballen, plouen i ploren, i van a la planxa i es posen crema, crema de carrota, per una morena, i miren el sol, el sol poderós, i jo al chiringuitu, gran en una caña, Saludata. es que no puc cante entrar, o no sienta la zorra, i a la ceba tu va a llorar, ay, ay, ay, ay, ui, ui, ui, ui, i els dilluns compren llegums, i els dimarts que compren naps, i els dimecres que compren nespres, i els dijous que compren ous, i els divendres compren faves tendres, i els dissabtes que tots ho gasten, riuen i riuen, jala bolsa a la cadira i es na vaya ballar otra mena en chacha la jodilla ju ju ju ju ju ta que te pumi ufamos tu neta que no me ses miro i canten, la ballen i ballen, veuen i veuen, plouren i ploren, si vols tenir-les contentes acarícia-les i balla i balla amb elles riuen i riuen les senyoretes El Club del Country Bring home the teardrum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 A Radio Vilafant els dimecres a les 8 del vespre i els diumenges en repetició a les 9 del vespre. Oh, oh, oh. Ràdio Vilafant també a Internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. 3ww.radioilafant.net. Descarregat dels nostres programes a través de la ràdio a la Carta. Escolta la ràdio a través d'internet Ara, a gran qualitat Ara, a gran qualitat Visita'ns a 3 www.radioblafant.net Música Informació Cultura Música Informació Cultura Perfil lliures Música. Els divendres a Ràdio Vilafant Ara i aquí parlem de llibres. Parlem de llibres breument, suggeriment setmanal a càrrec de l'Esther Marcos, de llibres low cost del carrer Méndez Núñez de Figueres. La recomanació literària d'aquesta setmana és Tots naixem lliures, la declaració universal dels drets humans il·lustrada. Cada home, dona i infant d'aquest planeta està protegit per 30 articles especials de la Declaració Universal dels Drets Humans. Tant se val on visquem, qui siguem. Aquests són els nostres drets i ningú no té permís per prendre'ns. Coneix els 30 drets de la Declaració Universal dels Drets Humans de forma il·lustrada, cada un per un il·lustrador diferent, amb els pròlegs de John Boyne, l'autor del llibre El nen del pijama de ratlles i Joan Barril. Tots naixem lliures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 Ruta 66 a Ràdio Vilafant els dimecres a les 9 del vespre i en repetició els dissabtes a les 7 de la tarda I ara una mostra del que podreu escoltar en el programa Ruta 66 d'aquesta setmana en un programa del company Pito dos Santos, Darius Rocker, Southern Style Not much makeup high heel boots that lace up Two first names that came from Her grandma's on both sides She ain't never in much Faulkner But she could have been his daughter She grew up on muddy water Southern style Southern style Southern style She don't believe in strangers Only sinners with the Savior Cause her mom and daddy raised her southern style She's a Friday night light lover A Billy Graham fan like her mother She wants her daddy and both brothers To walk her down the aisle She loves oysters raw for dinner A little Wayne and Leonard Skinner She keeps her tan lines in the winter Southern style Southern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 Aquest divendres el programa Perfil Lliure, a banda dels continguts habituals del nostre programa, a les entrevistes setmanals al local del nostre patrocinador, al restaurant Bar Musical Lagora, tal com dèiem al principi del programa, tenim com a convidats en Pau Muñoz, i en Joan Ferrer, membres de l'Associació de Cultura Democràtica. Bona tarda, Pau, Joan. Molt bona tarda, Rafael. Rafel. Gràcies bona tarda. per convidar-nos. Um, concretament, sí. la, la vostra tasca dintre d'aquesta Associació de Cultura Democràtica, quina és, Joan? Per exemple, tu? Bueno, jo sóc el cap de comunicació i el meu paper ha estat en, en primer lloc idear els, els diferents formats que hem fet, els tipus d'entrevistes i debats, el contingut que hem tocat i uh -huh. també treballar en el que seria les xarxes socials. I en Pau? Bé, soc el president de Cultura Democràtica i podríem dir que sóc la persona que va originar que va originar tirar endavant tota tota aquesta idea del que és cultura democràtica avui. El meu treball fins al dia d'avui ha sigut des de buscar contactes per a promoure debats, gestionar actes eh, coordinar dirigir coses eh, tenir idees de tot. Estem a tot arreu Molt bé, i Concretant ja el que és l'associació, precisament, què és cultura democràtica? Per què el nom? Heu tret aquest nom per a aquesta associació? Bueno. Què és? De Definició? Bé, doncs, cultura democràtica, si, si m'ho permets, t'ho explicaré amb una, amb, una història, amb una història, amb una història, amb una anècdota en, en concret que sempre m'agrada explicar. Bé, doncs, nosaltres eh, estàvem, hem estat a, a ràdios locals, a televisions locals, som, som gent per exemple he estudiat comunicació cultural mm -hmm. hem portat doncs, molt el tema de la comunicació molt, molt a prop i l'hem viscut molt i organitzàvem a una televisió d'aquí de, de, de la comarca un programa de de port, debats. Hem portat a televisió? Hem portat a televisió, Home, ho podem sí senyor. Dir? A, També és de la xarxa. A sí. Estàvem a Roses a, portant el programa al mirador fèiem, fèiem miradors amb joves i parlant molt de política, no? I Moltes vegades el que sol passar sempre en aquests debats és que sortint del debat per molt que la gent hagi discutit moltíssim i sembla que es portin a matar fora del debat, eh, es genera un altre debat. En vas a fer un cafè, en vas a fer una cervesa fora i segueix el debat en allà. I en allà ens vam adonar de que sobretot els joves tenen moltes ganes de parlar, de dir la seva, i estan moltes vegades més eh, d'acord en coses que no pas en contra que tenen molts punts en comú i que realment el que volen és construir i, i dir la seva, però junts vam decidir que en aquell moment que havíem de crear cultura democràtica per donar veu als joves, per fer que la veu de tota la gent que volgués eh, fer la seva proposta sigués escoltada i per fer que aquestes eines arribessin a tota la ciutadania per veure's més implicats i lluitar contra la desafecció política. O sigui, que sou una associació de persones um, joves, bàsicament, o hi ha, de tota la seva Sí, l'associació és, és majoritàriament formada per joves, tot i que no tanquem la porta a ningú. Uh -huh. uh, I gent que està d'alguna manera vinculada a la política directament, que som membres d'algun partit polític no. o no necessàriament? Per exemple, en el meu cas, jo mai he estat vinculat a cap partit polític, però eh, hi ha hagut altres companys que sí que han estat vinculats a partits polítics. Crec que a la nostra visió que tenim de la política ha de ser d'estricta neutralitat. Uh -huh. Per tant, com menys afiliats hi hagin en partits polítics dins de la nostra associació, farà que puguem ser cada cop més neutres difícil, no, en els temps que corre, eh, que corren ser neutres, vull dir, sobretot eh, si teniu companys que milit... o sigui, sense dir noms, sí, sí, però militen a diferents partits polítics a algun dels vostres dels de vostres companys de l'associació? Correcte, hi ha, gent, hi ha gent de la, jun de la junta directiva de l'organització sí. que, que militen a, en partits polítics a, per exemple per no? exemple jo mateix sí. uh, o per exemple el secretari de l'associació tot i que militem de fet militem en partits diferents la majoria de gent mm. i és una de les coses que en part també garanteix la neutralitat i el fet de posar coses Clar. en comú uh, òbviament en el futur, si entra gent que no milita en partits polítics, ho veurem amb bons ulls també, mm. perquè aportaran aquesta neutralitat, però, òbviament, contem amb gent anatallistes, molta gent de... de... De quins partits polítics podríem parlar? Correcte, doncs tenim, tenim molta varietat, mm. molta varietat, i ens posem d'acord en moltes coses. Per exemple, des de gent de tan Convergència com Unió, tenim gent del Partit Socialista, d'Esquerra Republicana, la GERC, tenim gent més propera a la CUP o a certes clars de Podem uh -huh. però inclús també tenim gent del Partit Popular de les noves generacions o de Ciutadans Bé, això està molt bé, no? I... Hem, hem intentat unir una Una mica. associació de joves de, de diverses ideologies que esteu junts Això és magnífic, no? Per la democràcia, precisament, no? Sí, intentem, intentem buscar allò que ens uneix i sobretot defensar per una sèrie, una sèrie de valors que considerem que haurien de, de ser comuns independentment del partit uh -huh. els valors de la llibertat, la democràcia, el treball l'amistat, el respecte... Creiem que haurien de ser valors comuns a tota la gent de tots els partits, no només a un partit en concret. I, i per què creieu que cal una associació d'aquest caràcter de, que uneixi a persones de diferents ideologies? Doncs mira, si voss que et dongui el meu punt de vista, jo quan en Paume oferir la possibilitat d'entrar dins aquest projecte uh -huh. i m'ha explicar que era cultura democràtica, jo em vaig acabar adaptant la meva pròpia idea, de que era cultura democràtica. I per mi consisteix en dialogar, discutir uh -huh. i finalment consensuar en totes les persones sigui quina sigui la seva ideologia. Això sí, sempre que tinguin com a valor, el respecte a les diferents ètnies, sexes, classes socials i ideologies, amb l'objectiu de promoure la conscienciació i la participació de la ciutadania sobre la vida política. Perquè, per molt que passis de la política, aquesta sempre influeix de forma directa a la teva vida. I vaig trobar en aquesta associació la manera per complir tots aquests objectius que jo creia que eren tan importants en un moment com l'actual. Um, precisament, acabem de gaudir d'una festa democràtica mm -hmm. Ara fa Correcte. cinc dies um, Com valoreu la participació de la gent? Els joves, sabeu? Si estan implicats d'alguna manera? Bé, doncs, sí A, a, a nivell que... general, a la societat catalana, no? la més propera a nosaltres A la societat catalana creiem que cada cop més els joves tenen ganes de dir la seva i algunes eh, llistes i alguns partits, no diré noms, però alguns partits en concret, no diré noms perquè tampoc els conec al 100% o com, com ho porten, però ja comencen a incloure els joves cada cop més a les seves llistes tot i així eh, no estem a prop d'on ens agradaria estar, creiem que la societat encara ha de tenir més en compte els joves i entendre que són persones més amb les seves capacitats de presa de decisions. Mm -hmm. Des del meu punt de vista, per exemple, crec que molts de joves no han entrat dins la política o no participen en la vida política perquè quan parlem de regeneració ho enfoquem únicament en que hi, hagi, hi han d'haver joves que entrin a les partits polítics. Jo crec la regeneració política té que anar més enllà, té que intentar canviar l'estructura de partits per tal que sigui més participativa, que la ciutadania pugui entrar i, i decidir més. Ne ne I això faria més que reixo ajudaria que els joves potser sentissin més importants o més involucrats dins la participació dels partits. Anem cap a una societat més participativa? Jo crec que hauríem d'anar cap a una societat <ríe> més participativa. Sí, hauríem, hauríem, però hauríem. anem i anem a poc a poc, anem a, a passos curts. Eh, crec que no s'està fent prou per anar a una societat cada cop més participativa i aquest és un dels motius per als quals existeix cultura democràtica, doncs per fer una mica de pressió en aquest sentit i per començar donant veu a la gent que vol dir la seva. També el que s'ha d'entendre és que els canvis en la política no són d'avui per demà, com passa amb el món econòmic, diguéssim. Per tant, hem d'entendre que ha de passar un temps per tal que tota aquesta participació s'acabi traduint en els partits polítics i en la vida política uh -huh. per exemple, si posem el cas del 15M aquest moviment social que hi havien joves, gent gran de totes les edats, de totes les ideologies podem veure com aquestes últimes eleccions tant a nivell espanyol com a Catalunya en les municipals i en alguns casos les autonòmiques aquest moviment s'ha traduint en força política com en Podemos, com la CUP i d'alguna manera hem vist que tot aquell moviment no s'ha quedat eh, buit s'ha acabat traduint en força política i probablement aquesta gent, quan entrin a l'Ajuntament puguin intentar canviar les coses um, Un referèndum sobre la independència o el futur de Catalunya seria desitjable i, i totes les persones que formen part de la vostra associació eh, pensen el mateix o hi ha certes discrepàncies bé per als, és... per als partits del qual... Sí diguéssim, estan afiliats o és, simpatits, o no? És, és obvi que, per exemple, amb una persona de Ciutadans, un de la CUP és difícil que s'hi arribi a entendre, depèn de quines coses, sobretot en l'àmbit del dret a decidir. I, I, efectivament, aquest debat hi és a la nostra associació. Dir, no el que votaries, sinó el simple fet de votar o de que et la teva opinió. En general, tota la gent que està a cultura democràtica, independentment de la seva ideologia, estem d'acord en uns principis democràtics. Uh, tot i així, el tema sobre el dret a decidir, el dret a votar o a fer aquest referèndum, és un debat complicat amb alguns sectors, però que considerem que són sectors... Uh... Molt, molt escassos, vull dir, la gran majoria, el gran gruix de cultura democràtica, que són força gent, doncs estem tots a favor de, de com més democràcia, millor. És que si no es pot opinar, la democràcia no brilla per la seva absència. Eh, parlem, per altra banda, de les vostres activitats de l'Associació de Cultura Democràtica. Eh, prepareu programes televisius, eh, eh, també de ràdio, conferències, xerrades, tallers... Algunes de les darreres que... Sí, per als dans esdeveniments que heu muntat. Per exemple, et puc informar sobre l'última cosa que hem aconseguit lligar i l'últim esdeveniment que hem fet. Fa una setmaneta aproximadament, l'hem uh -huh. organitzar un debat obert, que era bàsicament un debat on vam portar quatre ponents d'ideologies molt diverses no només de partits polítics, sinó també d'associacions a la Universitat de Girona a la Facultat de Lletres, però vam fer també participar els estudiants que estaven allà mateix, llavors vam crear un debat molt obert on tothom, moltes persones van dir la seva tenim un conveni que fa molt poc hem aconseguit a la Universitat de Girona, on a partir de que comencen les classes, cada mes eh, fem un acte un acte de debat obert, també fem xerrades, estem col·laborant amb un port de televisió amb un programa i fem tot el que podem per arribar a la ciutadania. Aquesta associació va començar a actuar dins de la vida pública fa aproximadament un mes i mig, dos. Hem tirat endavant tres debats i un parell d'entrevistes. Llavors, per presentar l'associació, vam fer un debat a Figueres amb els set alcaldables, que va ser un èxit, la veritat, encara que entenem que hi van haver -hi molts debats en aquella setmana, pràcticament 5, sis. Molt bé, i per altra banda, eh, els interessats que col·laboren o volen col·laborar amb vosaltres els s'anomeneu agents democràtics. De totes maneres, aquests agents democràtics els busqueu perquè eh, per us ajudin d'alguna manera a quines tasques, perquè, i aquí m'he posat en vermell el meu guió, que esteu buscant gent que us ajudi en l'àmbit de producció i multimèdia i xarxes socials, entre altres coses. Correcte. Nosaltres tenim un bon missatge cap a la ciutadania, sempre deixem clar que ni som un partit polític ni ens posicionarem explícitament a favor de partit polític, però que volem és donar el nostre missatge, els nostres valors, transmetre'ls a la ciutadania i fer-la participar cada cop més. Per què busquem gent en l'àmbit multimèdia? Perquè creiem que en l'època de les xarxes socials i en l'època del món hiperconnectat és molt important saber crear un producte audiovisual per vendre'l o donar-lo a la gent i que aquesta gent llavors s'interessi per al teu missatge. De fet, avui dia, si no hi ets a les xarxes, no existeixes. No existeixes. Um, així doncs, com es poden posar en contacte amb vosaltres aquells joves o no tan joves que vulguin formar part d'aquesta associació de anomenada Cultura Democràtica? Uh, doncs actualment tenim la nostra web, www.culturademocràtica.cat uh -huh. o www.culturademocràtica.net i bàsicament a partir d'aquesta web jo trobarem un formulari on la gent que... que I Facebook, no? També et També teniu? tenim el Facebook, a Cultura Democràtica, el nostre Twitter, mm. arroba CulturaDCT cultura Es poden posar en contacte a través d'allà, tenim números de telèfon al Departament de Comunicació que porta el meu company, el Joan eh? I, i ell doncs també estarà allà encantat d'ajudar a la nova gent que vulgui entrar. Avaluarem les eh, capacitats que pot aportar cada eh, futur agent democràtic i eh, posarem a, a col·laborar en una àrea en concret. Està clar que, i això ho dic per al que diré per finalitzar, que els que formeu part d'aquesta associació doncs, estimeu la terra, no? la vostra terra. Sí, totalment. Total. Així doncs, per il·lustrar i finalitzar l'entrevista o xerrada, què millor que escoltar, bé, jo treia d'aquesta cançó, País Petit, de Lluís Llach, però encara que canta Lluís Llach, aquesta versió que escoltarem ara és de... Oh, de fet, és una versió d'un grup de Mallorca, ja ha desaparegut, Anomenat Oculs, no, no sé si la coneixeu. Em sona? Eh? Doncs molt bé, la, la cançó, és molt animada és i fins i tot també participa en Lluís Llach, eh? vull dir que no només... Molt bé, molt bé. Doncs uh, jo diria que il·lustria molt bé el que, la tasca que esteu portant a terme. Doncs Pau Muñoz, Joan Ferrer, membres de l'Associació Cultura Democràtica, molt d'èxit i sobretot, això sí, molta democràcia. Moltes gràcies, Rafel. Moltes gràcies. sem més exagerat sa okay.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 Tranquil, pernil. Arriba el programa per desconnectar del món real amb entrevistes, sessions, el millor so d'ens, EDM i house. Ah, i molt catxondeo. Mike T, Xavi Montes i Ruben Viz presenten Incession 2.0. Els dimecres i dissabtes de 10 a 11 de la nit a Ràdio Vilafant. Temps d'esports. L'agenda del cap de setmana a càrrec d'en Saïda que presenta i coordina el programa esportiu de Ràdio Vilafant Pilota, Palibota, cada diumenge de 7 a 9 del vespre. Propostes esportives per aquest cap de setmana. Promoció a segona divisió B. La Unió Esportiva Figueres, amb resultat favorable de 2 a 1 a l'anada, es desplaça a Sòria per tal de segellar el seu passi a la següent ronda del Playoff de Sens. Segons Vilches, el Nomancia B és un rival amb molt bona transició ràpida i molt de físic que, sens dubte, posarà les coses difícils dels empordanesos. La Unió té per contrarrestar-ho el domini de pilota, un serra mitja aportant màgia, un Vila posant criteri i un revert matador. El partit es celebrarà aquest dissabte a les 6 de la tarda a la Ciutat de Futbol Francisco Rubio a Sòria. Quarta catalana, grup 31. Després de la victòria del Vilafant Atlètic en el derbi del poble per 5 a 1, els dos equips plantegen com acabar la temporada en victòria en aquesta jornada 32. El futbol club, per la seva banda, jugarà contra el Cadaqués, cinquè de la taula al municipal de Vilafant, aquest diumenge a les 5 de la tarda. L'Atlètic, en canvi, acabarà la temporada com a visitant, contra el setè clasificat, el Nevada, aquest diumenge a dos quarts de 5 de la tarda. Segona divisió nacional. El Girona, que segueix depenent d'ell mateix per l'ascens directe, quan hi en aquesta jornada podria ascendir matemàticament a primera o quedar-se només a un empat a la següent jornada. Aquesta setmana els de Matxín jugaran contra el Mallorca, com a visitants, aquest diumenge a les 6 de la tarda. La situació pinta molt bé, però toquem fusta. Final de la Copa del Rei. Ha arribat per fi la final. Atlètic de Bilbao, Futbol Club Barcelona. Els llagons es juguen una plaça d'Europa League per a la temporada que ve, mentre els de Luis Enrique seguiran somiant en repetir el triplet i aconseguir el segon títol de la temporada. La final es celebrarà aquest dissabte a dos quarts de deu del vespre al Camp Nou. I calcom més de l'agenda esportiva. Estem immersos en el play-off de l'ACB. Els quarts de final varen començar ahir i s'allargaran com a molt fins l'1 de juny. Madrid, Barça i Unicaja es perfilen com a favorits de la competició, per més informació, pilota, pal i vota. Aquest diumenge recordem final de temporada de 7 a 9 del vespre o via Twitter arroba pilota, pal i Doncs hem arribat al final del programa. En set dies ens tornem a retrobar el primer programa del mes de juny, la recta final d'aquesta temporada i ens acomidem amb la música de The Dirty Club, precisament un dels grups que seran presents aquesta nit al bar Coyote a l'anomenat Balcoyote Great Hits Live, cap a la mitjaneta aproximadament. De Dirty Club, nosaltres ens tornem a retrobar, com dèiem, en 7 dies. Una versada, us s’ha parlat en Rafal de Santos. Adéu-siau. Àgora, restaurant-bar, que quelcom diferent a Figueres. Un restaurant ideal per grups, balls de saló i música en directe, sales per a celebracions, pantalla gegant per veure el millor futbol, Pan musical amb espectacles en directe, Terrassa Grilla amb cars a la brasa, zona chill-outs. Àgora, encara no el coneixes? vin amb els teus i passa-t'ho bé. Amb un indret diferent, obert tot el dia fins a dos quarts de tres de la matinada. Agora, t'esperem al carrer Progrés 25 de Figueres. Àgora, multiespai de primera. Passa-ho.